Так уже й курсує до віку. Або заляже, як мінотавр, і ні з місця. Обвішує його орденами, вшановує, бо він звик. Цілителька Альгалія радить із для очищення від скверни тримати в хаті тоненьку свічку. Але ніяка свічка не допоможе, насувається ураган Рада. Залітаються різні круки, консультанти і політехнологи. Аналітики б'ють на сполох. Прохіндеї продукують ідеї. Компромат фонтанує, як у долині гейзерів. В очах електорату двоїться і троїться. У страшному сні вижається адмінний ресурс. Вчора у Верховній Раді шукали вибуховий пристрій. Сьогодні був обстріляний автобус із членами блоку Ладію. Саму її дедалі частіше викликають до Генпрокуратури. Проти неї порушено вже кілька справ. Сьогодні по дорозі до суду вона потрапила в аварію. На перехресті узвозу і траси хтось на когось наскочив. Її машина чи не її машину. Чи, як завжди, незрозуміло, той водій зник. По телебаченню показують розбитий чорний мерседес. Президент балакає про реформи. Депутати дивляться у вічі народу з телекранів. У шахтах вибухає метан. У Європі вводиться євро. У країнах азійських з'явилася нова смертоносна інфекція. І хоч рік уже не змій, якогось любителя рисової настоянки у Китаї вкусила маринована гадюка. Місяць ковзнув, як по желедицях. Байбачок філ у Фанцильванії – Сахнувся своїй тіні і заліг, щоб поспати. Отже, весна буде пізня. У нас інша прикмета. Байбак свиснув, було, каже, те, що. І оце вже аж тепер у лютому рік східний, китайський, рік темного коня. У нас рябої кобили, У нас вибори. У нас постійно якісь вибори. Ми ще не стили стати вільними людьми, громадянами, як нас уже перетворили на щось абстрактне і немисляче. Електорат. Ми їх обираємо не тому, що хочемо обирати, а тому, що вони хочуть бути обраними. Вони маневрують і маніпулюють, вдаються до найпаскудніших технологій, висувають відомих і невідомих підставних і технічних, гальванізують неіснуючі партії, створюють ситуативні блоки. В очах рябіє від однофамільців. Жоден орнітолог не розбере, хто з десяти горобців головний горобець У Криму висувалося три гарші. Одна брюнетка на сході України змінила своє протослов'янське ім'я на Осамо Бен Ладена, висунула себе в депутати і на доказ своєї політичної спроможності зробила стриптиз у прямому ефірі. Виникають партії диванні і партії клони. Партії заклично-лозунгового типу. За красиву Україну. За єдину Україну. Її вже назвали скорочено «За їду». Десь навіть об'явився кандидат на прізвище Сталі. А один блок називається «Проти всіх». Наш президент повернувся з Орнгоя, і обвіяний вітрами Сибіру сказав, що вектор руху України і Росії співпадає. Тут же створилася депутатська група до Європи разом з Росією. Це як той вершник голя, Гоголя, що вже й коня повернув, а їде в пратівну сторону і все вперед. Зійшов місяць у повні. Дружина в такі ночі не спить. Хтось у її роду був лунатиком, не лунатиком, по дахах не ходив, але котрась із її про виходила на поночі в сад, і вносила яблука заплющеними очима. Тому її ставили вночі перед ліжком миску з водою. Тільки на місяць покличе, вона, як сновида встає, опустить ноги в холодну воду і зразу очнеться. І жоджі спить, вранці нічого й не пам'ятає. Я щільно затягую штори, щоб цей магічний проектор не світив її в обличчя. її пригортаю, як пташку, і ми тихенько говоримо, поки вона не засне. Вночі вона така ніжна, де й дівається її денна різкість, вона тулиться і щось шепоче, вона піддається шовковим припливам пристрасті. Потім засинає і вранці личко світиться, як порцелянове. А цієї ночі процитувала письменницю, здається, англійську, яка сказала, що в своєму житті треба залишити місце і для свого життя. Така ніби проста істина, але можна відпрожити і не знати. У моєму житті для мого життя місця не було. Я його віддавав, роздавав, у мене його відбирали. Єдиний, хто мені повертає життя – це вона. Шкода, що вже не йде маленька ніжна соната для жінки, чоловіка і троля, Але у нас є вже своя власна ніжна соната. От тільки чимало клопотів задає наш малий троль. Хлопчик вродливий, мамина генетика, але вчитись не хоче. Колись на гречку ставили, тепер немає тої гречки, що змусила б до науки. Що його цікавить, що він любить, ловити не можу. Здається, крім гульній комп'ютерних ігор – нічого. І дуже все переймає. Борка почав заїкатися після смерті батька. І наш заїкається, хоч ж, дяка Богові живий. У мого батька в його теперішній родині інша проблема. Їхній тінейджер абсолютно некомунікабельний. Вчиться добре, не лінується, але він живе у якомусь віртуальному світі. Коли не прийдеш, він за комп'ютером або в навушниках. Я думав, що він слухає музику, скачану з інтернету, а виявляється, ні. Він слухає голоси природи, шум вітру, шум води, щоветання пташок. У нього вже є віртуальна наречена, чарівне мініатюрне дівчатко. Вони поберуться там, у віртуальній країні, на острові Косумель. Хай підросте, усміхається йому у віртуальному просторі, говорить незнайомою мовою, який багато звуку «ау». І так з ним пересвистується, наче вона з того племені на Канарах. 14 лютого, сьогодні день поминальний. З'їздив на два кладовища. У тещі бровінок зеленіє під снігом. У матері на могилі тріснув від морозів хрест. І сьогодні ж день усіх закоханий. Отакий збіг. І закоханих, і поминальний. Знову навідав нас святий Валентин. Знову пишуться валентинки. Проводяться конкурси найтривалішого поцілунку. Дехто навіть одружується в цей день. То може б уже перейняти і вальпуржену ніч у німців? Якраз під свято усіх троящих 1 травня? У нас же теж є Лиса Гора чи святого Ісидора Сивільського, покровителя інтернету. Правда, тоді ще інтернету не було, але святий Ісадор дуже любив науки. Однак ми вподобали собі саме Валентина, куди дивиться московський патріархат, такий чутливий до інших конфесій. З'явилося навіть припущення, що він і похований десь в Україні, причому зразу в трьох місцях. Те, що син Моцарта жив у Львові, це факт що Захір Мазох родом з України, і Малевич, і Конрад – теж факт. Навіть Рокі Більбоа – італійський жеребчик. Він же Сильвестр Сталоне. А і його мати шукала свого коріння в Одесі. Але щодо святого Валентина, дайте спокій. Сподіваюся, що він і похований десь в одному місці, і його голова при ньому. Моя дружина знову отримала загадкову Валентинку. Без підпису. мені прокидається Отелло. Але я нічого їй не сказав. Не хочу бути смішним. Зрештою, я навіть розумію того консула. Кожен мужчина, крім своєї домашньої Єви, має в уяві свою недосяжну ліліт. Холодний протяг неіснуючих днів висвистоє все із пам'яті. Колись була п'єса, я вже й назву її забув, і автора, а епіграф пам'ятаю. Куди зникають ці дні? От ніби наївне дитяче запитання. Але ж і справді. Куди зникають ці дні? Живеш, переймаєшся, на все реагуєш, а згодом озернешся, уже не згадаєш, що коли було і чи взагалі було. Дата сьогодні придивна 20 – 20.02.2002. Рідкісний паліондром. Подібний був тисячу років тому.